Всі прикази будовничого сповнено швидко. Півперек невеличкої доріжки, куди треба було просунути камінь, покладено чотири вали, так само за грубі, як ті, на котрих він тепер спочивав. Такі ж самі два вали положено на півперек ями, в котру треба було камінь спустити. Робітники окружили його з дрюками в руках, мов ладились буками всилувати його до руху і зламати його камінну упертість. Деякі жартували і сміялися, називаючи підвалино сірою коровою, котру так багато людо оце заганяє до стайні. «А поступися, маленька!» – гейкнув один, поштуркуючи камінь рукою. Але ось роздалася команда будовничого, і все утихло. На цілім многолюднім плацу чути було тільки сапання людей та цвірк щигля в клітці. «Ану, рушайте! Раз, два, три!» – крикнув будовничий. Десять дрюків, мов десять величезних пальців, підхопили камінь з обох боків, і він звільна покотився по валах важко хрустячиними о підсипаний шутер. «Ура! Гей!» А з Кобочиного найсірушає, закричали весело робітники. Далі кричав серед тих голосів будовничий. Робітники знов натужилися, знов захрустів шутер, заскрепіли вали під тягарем, і камінь, мов величезна черепаха, повсізвільна наперед. На лицях присутніх гостей віднілася радість, дами всміхалися, але он шептав до котрогось свого сусіда. І що то? Говорить, що хочете все-таки чоловік пан природи. Нема такої сили, котрої б він не переміг. Ось скала, тягар, й тота рушається по його приказу. «А особливо прошу зауважити», – додав сусід, – «що за сила в товаристві людей? Злученими силами чуда доконюються. Хіба ж сам один чоловік потрафив би щось подібного?» «Так-так, злученими силами – себе велике слово», – відповів Леон. «Гурра враз! Ану!» – кричали радісно робітники. Камінь уже був над ямою, спочивав на двох поперечних лігарях, котрі по обох берегах ями своїми кінцями глибоко вгризлися в землю під його вагою. Але тепер діло було найтрудніше – спустити камінь відповідно в долину». «Ану, хлопці, живо до дрюків!» – командував будовничий. Робітники розкочилися в один миг на оба боки рову і підсадили п'ять пар підойм під камінь. «Попід реброго! Так, щоб аж, мов, серце підскакувало!» – жартували робітники. «А тепер підносіть догори! Аж аж скоро лігари відвержені набік, то я скажу, ну...» Всі разом ви хапуйте дрюки і враз від ями, розумієте? Розуміємо, але всі враз, бо хто запізнеться, то біда буде. Ну-ну, крикнули робітники, і разом налягли на підйоми, щоби підважити камінь до гори. І справді він звільна, мов неохітно, відділився від лігарів, на котрих лежав, і піднісся на кілька цалів вгору. Всіх серцями, моволі, дрижали. Робітники, посинівши від натуги, держали камінь на підоймах над ямою, ждучи заки шнурами витягнуть з-під нього лігарі, і заки будовничий не дасть знаку вихапувати дрюки з-під каменя. «Ну!» – гаркнув нараз будовничий серед загальної тиші, і дев'ять робітників разом з дрюками пирсло в противні боки. А десятий разом з глухим лоскотом каменя, спадаючого на призначене місце, почули згромадженні і глухий, пронімаючий зойк. «Що це такого? Що це такого?» – загумоніло кругом. Всі почали знов тиснутися гомоніти та допитуватися, що все такого сталося. Сталася проста річ. Дев'ять робітників вихопило одночасно свої підойми з-під каменя, а десятий, помічник мулярський, Бенедіо не встиг сього на час зробити. Одна хвилинка запізно, але та хвилинка могла його згубити. Камінь усім своїм тягарем шарпнув йому підойму і вирвав з рук. Підойма заїхала Бенедя півперек, щастя, що не по голові, а тільки в бік. Бенедю лиш раз зойкнув і впав, мов неживий, на землю. Густим клубом пирснув до гори пісок, де впала розмахнена підойма. Робітники в смертельній тривозі кинулися до Бенедя. «Що то таке? Що таке, гомоніли гості? Що сталося?» «Підойма забила чоловіка! Забила? Йой, Боже!» – далося чути між дамами. «Ні, не забила! Живий!» – роздалось поміж робітників. «Живий! А-а-а!» Леон, котрого крик Бенедя вхопив, був, мов, кліщами за серце. «А дуже скалічений!» «Ні, не дуже!» – це був голос будовничого, котрий також при тім случаї несподівано почув, як під ним ні з цього, ні з того делькотіли коліна. Товпа гумоніла і тиснулася довкола скаліченого. Дами охали та пищали, кривлячи уста та виставляючи на показ, які то вони чулі та м'якого серця. Леонові все ще щось невиразно шуміло в голові, і думки не змогли збігтися докупи. Навіть Чиголь у своїй клітці ціпотів жалібно, та перхав по кутах, неначе не міг дивитися на людську муку. А Бенедьо все ще лежав на однім місці, посинілий, як бос, зомлілий зі стипленими зубами. Підойма зачепила його острим суком обік, продерла опинку і сорочку і фалотнула в клубі діру, з котрої пустилась кров. Але Підойма засягнула і трохи вище, по голодниці, і через те іменно позбавила його на хвилю віддиху. «Води, води!» – кричали робітники, що заходилися тверезити Бенедя і перев'язувати його рану. Принесено воду, перев'язано рану і затамовано кров, але відтерте зомлілого годі було. Удар був дуже сильний і в небезпечне місце. Над цілим товариством залягла знов хмара непевності. Возьміть го, винесіть отам на вулицю, крикнув в кінці Леон. Ані, то занесіть додому, та прикличте доктора. Живо, живо, підганяв бодовничий. Заки два робітники взяли Бенедя за руки і ноги та понесли крізь натовп людей на вулицю. До будовничого ззаду підійшов майстер Мулярський і діткнувся його плеча рукою. Будовничий зіснувся і обернувся напруго, мов за дотиком пекучої кропиви. «А вийдете, пане будовничий, я добре казав». «Що? Що таке? Хто казав?» Я казав, шептав стиха спокійно, майстер, не спускати камінь на дрюках, бо небезпечно. Е, дурень ти! От муть, не що інше, як п'яний був, не відскочив, хто йому винен? Відповів офукливо будовничий і відвернувся. Майстер сте з плечима і замовк, але будовничий почув шпильку внутрі і трохи не пінився за злості. Між тим пора було кінчати закладини. Школьники спровадили рабина на малу досить вигідну драбинку, і він зліз по ній на дно рову, де на призначеному місці лежав фундаментовий камінь. На верхній площі каменя була видовбана чотиригранна досить глибока ямка, а довкола неї червоніли свіжі плями крові, що бризнули з рани бенедя. Рабин, промуркотівши якусь молитву, а відтак перший кинув невеличкий срібний гріш до видовбаної в камені ямки. За ним то само школьники, а відтак почали й прочі гості злазити східцями і кидати хто більші, хто менші монети в підвалину. Дами скрикували та хиталися на східцях, піддержувані мужчинами, тільки Леонова дочка Фанні гордо й сміливо злізла до ями і кинула дуката. По дамах почали й панове один по другім спускатися до підвалини. Потомок польської шляхти йшов тут же за германом і косо глянув на багатого капіталіста, коли той бренкнув блискучим золотим дукатом. Шляхтич мав лише Срібного Ринського в кишені, але щоб не покпитись зі своїм шляхетським гонором, живо підоп'яв від манжета золоту спинку і кинув її до ямки. Довго тягнувся ряд гостей, довго бренчало золото та срібло, сиплючись у камінну ямку та заливаючи її блискучою хвилею робітники, що стояли над ямою, чекаючи на розказ майстра, зависно гляділи на цілий той обряд. Ну ось уже кидання грошей скінчилось, ямка мало що не повна. Леон, що досі стояв при східцях і при всіх виходячих з ями приязно стискав за руки, з Германом та шляхтичем він на радощам навіть поцілувався, тепер виступив наперед і казав принести плиту та цемент, замурувати фундамент. Робітники кинулись сповнити його волю, а тим самим від час підійшов від клітці щиглим. Кіліць лінь-цлінь, цюрінь-цюрінь, куль-куль-куль-куль, щебетала пташина, не надіючись собі лиха, коли Леон зближався. Тонкий чистий співщигля дзвенів у тихім воздусі, мов скло. Довкола всі втишилися, цікаво позираючи на закінчення важного обряду закладин. Леон взяв клітку з птахом із стовпа і, держачи її догори, проговорив. Мої дорогі сусіди, а нині гості. Великий седень для мене, дуже великий. Чоловік, що сорок літ блукався по безлюдних пустинях та бурливих морях, нині перший раз побачився близьким супокійного пристанівку. Тут, в щасливім місті Дрогобичі, я задумав увити собі гніздо, котре би було красою і славою міста.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 Ви вірите в дух в ласкаві панство. Може бути, що є між вами хто, що в них не вірить. Я, признаюсь вам, вірю в них. Тут, в тій землі, в тих брилах каміння, в тім сечучим вапні, в людських руках і головах, у всім тім живуть духи сильні, таємничі».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 При тих словах Леон струмив руку до клітки. Пі-пі-пі-пі-пі запищала пташина, перхаючи й ховаючись по кутах, однак Леон живо зловив її і вийняв з клітки. Щиголь скоро в руці замовк, тільки дивився довкола заляканими очима. Його червонопері груди виглядали мов велика кровава пляма в леоновій руці. Леон вийняв червону шовкову нитку і зв'язав нею щигливі крила і ноги, а відтак зійшов східцями в долину до фундаменту. Всі довкола мовчали, мов під якимось тиском. Робітники наднесли велику плиту і довкола чотиригранного проробу в фундаменті наклали цементу, щоб зараз же заморувати той отвір. Тоді Леон, прошептавши ще якісь слова, зняв перше з пальця золотий перстень і кинув його до прочого скарбу в камінній дуці, а відтак положив наверх щигля. Пташина лежала спокійно на холоднім смертеннім ложі з золота і срібла, тільки головку звернула до гори, до неба, до своєї ясної, чистої відчини. Но зараз велика плита приклала зверху той живий гріб, затверджуючи будуще щастя дому гаммершлягів. В тій хвилі Леон поглянув вбік і побачив на фундаменті сліди іншої жертви кров людську, кров помічника мулярського бенедя. Та кров, застигла вже на камені, вразила його до глибини душі. Йому повиділося, що відає, чи не духи місця жартують собі з його слів і беруть зовсім не таку марну жертву, як його жертва. Йому привиділось, що тая друга страшна людська жертва ледве чи не вийде йому на користь. Краплі крові, закріплої на камені, в темнім прокопі виглядали, мов чорні голови залізних гвоздів, що вертять, діравлять і розточують підвалини його і пишної будови. Йому стало нараз якось холодно, якось тісно в прокопі, і він вихопився чим борше наверх. Гості тислися до нього з жиченнями. Герман стиснув йому руку і промовив голосно. Найто й невеликий скарб, засіяний приязними руками в підвалину вашого дому, росте і множиться в тисячу раз. Найстане підваленою слави і багатства вашого роду. «І так, як ваш дім нині засновуєсь на підвалені з каменя і з золота», – додав з другого боку також голосно Шляхтич, – «так найщастя і розствіт вашого роду віднині основуюсь на щирій, приязній прихильності всіх людей». Леон радісно стискав руки своїм гостям, радісно дякував їм за приязні услугу, радісно прирікав працювати надальше тільки в товаристві і для товариства, а все-таки в серці його лежав ще холодний сумерк, крізь котрий грізно виднілися великі чорні краплі крові, мов живі залізні гвозді, пробиваючи і розточуючи незначно підвалене його щастя. Він чув з усіх слів своїх гостей якийсь холод, за котрим бачилось, чатувала скрита, глибоко в їх серцях, зависть. Між тим робітники під проводом будовничого замурували з усіх боків фундамент і виводили швидко стіну всередині прокопу. Вдарила перша година. «Ну, досить люди на нині роботи!» – крикнув Леон. Треба і вам трохи забавитись. Таких днів, як нинішній, в моїм житті небагато. Найже й для вас він буде святом. Тут вам цей час принесуть пива і закусок, а ви, майстер, уважайте на порядок. Добре, прошу, пана. А вас, мої дорогі гості, прошу за собою, фанні, дитинку, будь господиною і займися дамами. Прошу, прошу.